Én alapvetően egy történész vagyok, és számomra ez egy szokatlan szerep, hogy a jövőről kell beszélnem. Ezért gondoltam egy ilyen kiváló történész kollégától, egy konzervatív történésztől, John lucas az egyik könyvéből ezt a felvezető módtól, hogy jövőről is csak úgy tudunk beszélni, hogy valamiképpen emlékezünk rá, ezt kevésbé felegzősen fogalmazva azzal a mondással lehetne teljes, helyettesíteni, hogy ugye a hülye tábornokok mindig az előző háborút vívják, a történészek is egy kicsit hasonlítanak ebben a hülye tábornokokra, Ők olyan problémákból próbálnak, vagy olyan problémákkal foglalkoznak, és a jövőről is csak úgy tudnak gondolkodni, amelyek a múltban keletkeztek, láthatóan velünk vannak és valamiképpen ezeket a ö, problémákat ö, próbálom én itten ö, extrapolálni. Az előadás cím az egy ö, híres ö, 20. század elejé német gondolkodó Oswald Spengler nyugat alkványa című könyvéből való. De erről a könyvről nem akarok hosszasan, vagy egyáltalán nem akarok beszélni, mivel ez több mint 2000 oldal, ö, és ö, ö, ö, meglehetősen... Ö, ö, idejét múlt nyelven ö, van írva, de a lényege az, ö, hogy ez egy olyasfajta 19. századi gyökerű felvilágosodás kritika, amelyik ugye kétségbe vonta ö, a racionalitás ö, a jogokra, a szabadságjogokra és a politikai jogokra, ö, épülő társadalomnak ö, a ö, hát, hogy úgy mondjam, az életre valóságát, Természetesen bizonyos az első világháború is ítlette ezt a gondolatot, de a fő tézise az volt, hogy az a fajta politikai rendszer, amely a felvilágosodás korában született meg, amelyik az egyenlőségre, a szabadságra, a politikai jogokra épít, az föntarthatatlan és erkölcsi értelemben is Üres. Na most azért hozom őt föl, hiszen most 20 évvel a kommunizmus bukása után megint, mintha egy olyan korszakot élnénk, ahol ez a bizonyos rendszer, amit tulajdonképpen egyszerűsítve liberális demokráciának nevezünk, mint hogyha elvesztené az embereknek a bizalmát a legitimációjába vetett hitet. Ez különösen azért furcsa, mert 1989-90 táján ez a bizonyos Francis Fukuyama éppen azt jósolta, hogy hát a liberális kapitalizmus, a liberális demokrácia az rivális nélkül maradt a történelem színpadán, tehát arról beszélhetünk, hogy a történelem ilyen formában véget ért. persze Fukuyama nem volt egy hülye, tehát ő nem azt gondolta, hogy ezután nem fog semmi sem történni, hanem azt gondolta, hogy nincs olyan politikai, filozófiai rendszer, amelyik minőségében, alapjaiban, fundamentalaiban, vagy más társadalmi berendezkedést anticipálna, vetne előre. Ugye a kommunizmus és a liberális demokrácia más libálisai ebben az időben elbuktak. Na most ez az új keletű bizalomvesztés, ez több dologra ö, ö, ö, vezethető vissza. Ami nagyon látványos és nagyon látszik, az ugye ö, valamiképpen a, a liberális demokráciákban élő embereknek a demokratikus legitimációja, vetett hitnek a megrendülése. Ez nagyon egyszerűen arról szól, hogy nem érzik úgy, hogy befolyással írnak az államuk vagy a közösségük politikai életére hiába rendelkeznek szavazati joggal, nem érzik úgy, hogy irányítani, kontrollálni tudnák a körülöttük zajló eseményeket. Ezzel függ össze az a probléma is, hogy hát kezdik elveszteni az állam hatékonyságába vetett hitet, ez az állam nem teljesíti azokat a funkcióikat, amik, amikkel az állampolgárok uh, fölruháznák őket, uh, uh, uh, uh, nem, nem, nem szolgálja a közjót, ez az egész demokratikus hókusz-pókusz, ez csak egy paraván, ami elfedi a mögötte lévő titkos alkukat és hatalmi viszonyokat. Lásd például, uh, azt gondolom, hogy ez a Wikileaks is egy nagyon ekvatáns példája, ennek a fajta Ugyan Ugyancsak azt látják maguk körül az emberek, hogy valamiképpen szétesik a társadalom körülöttük. Valamiképpen megbomlik a kohézió. Ez két okra vezethető vissza. Ö, az egyik ö, ugye a különböző, a 60-as, 70-es években ö, felfutó ö, jóléti rendszereknek a ö, visszafogása, vagy csökkentése. Magyarán az egyenlőségnek az ideája és koncepciója és hite megrendül ezekben a társadalomban, A másik pedig hát az a bevándorlási nyomás, ami nagyon komoly integrációs és társadalmi kohéziós problémákat vet fel. És mindezekkel összefüggésben ugye van egy olyan kialakulóban ismét egy olyan közérzület, hogy hát valamiképpen egyedül vagyunk ebben a vad világban kivetve, fölöttünk álló természeti erők, a pénz és egyéb hatalmak számára vagyunk kiszolgáltatva. Na most ezeknek a problémáknak egy jelentős része nagyon régi keletű, hogy mondjam, felvilágosodás és liberalizmus kritika, ugye nagyon régi keletű az a vált, hogy ez a fajta formalizált politikai struktúra, ami a felvilágosodás nyomán létrejött a nyugati civilizációban. Ez ugye lerombolja a hagyományokat, szétrombolja a közösségeket tehát teszi az egyén, elszakítja a gyökereitől, és a többi, és a többi. Tehát a megoldás az, hogy valamiképpen ezeket a tradíciókat, gyökereket újra föl kell fedezni, újra meg kell erősíteni, egyfajta organikus fejlődést kell vissza kell találni az organikus fejlődés útjára. A másik sokat emlegetett kritika, amely szintén 200 éves, az az, hogy hát ez az egész liberális eszmerendszer, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, ezek inkoherens dolgok, a szabadság ellentétben áll az egyenlőséggel, az egyenlős és a, a, a, a, a, a, az egyénre, az individuumra fókuszáló politikai eszmerendszer pedig ugye tulajdonképpen szemben áll mindenfajta kollektív társadalom szervezési eszmével. Ami az első ellentétpárt illeti, a szabadság és egyenlőség én azt gondolom, hogy ez természetesen egy bizonyos értelemben létezik, másrészt azt is gondolom, hogy ezek nyilvánvalóan komplementer fogalmak, hiszen a szabadság mögött ugye az emancipációs törekvések vannak, vagyis az egyenlősítő törekvések. Nincs szabadság olyan körülmények között, amikor valakik a jog szerint különböző szintekre egyfajta kasztrendszerben vannak. Helyezbe, tehát a szabadságnak előfertétele az egyenlőség, és ennek az egyenlőségnek, a társadalomban lévő egyenlőségnek előfeltétele, el, hogy szabadon élhessük a saját életünket. De természetesen mindig van egyfajta feszültség, különösen amikor a gazdasági egyenlőtlenségek és a materiális egyenlőtlenség problémájával szembesülünk. Ami a kollektivizmus az individualizmus ellentétét illeti, ott ugye a liberális elmélet kritikusai leginkább azt hozzák föl, hogy a liberális elmélet az menthetetlenül hiányos, hiszen az egyére fókuszál, és holott az egyén az nem egyén, hanem egy közösségben, egy kultúrában, egy történelemben, egy hagyományban létezik, és a liberális állam, amikor az egyén tekinti a politikum legfőbb objektumának, akkor tulajdonképpen az emberi létből, az emberi létezésből számos olyan területet, hogy úgy mondjam, kizára cselekvési körből, amelyek a létezésünk számára elengedhetetlenül fontosak. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy... Ezt természetesen egy bizonyos értemben ö, így van, ez tagadhatatlan, de azt számításba kell venni, hogy a liberális elmélet az nem a jó életről megfogalmazott elmélet, hanem a legitim kényszer alkalmazásának ö, politikai elmélete. A liberális elmélet nem sokat mond arról, hogy hogyan éljünk Istennek tetsző erkölcsös életet, arról mond sokat, hogy az állam, illetve a közösség miben kényszeríthet bennünket engedelmességre és miben nem kényszeríthet bennünket. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos probléma, és tulajdonképpen jó lett volna <gül> most még egy tíz percet arról beszélni, hogy, hogy itt milyen ellentmondások és logikai ellentétek vannak a liberális és nem liberális politikai megközelítések között. De azt szeretném csak mondani, hogy én úgy látom, hogy a liberális elmélet hosszú távon nem spórolhatja -e meg magának azt, hogy valami doktrínával, a jó életről is, hogy úgy mondjam, ö, ö, előálljon. Ö, ezzel egyébként próbálkoznak kell, hogy most erre már akkor nem jövő, azért majd, azért már, majd a, amikor beszélgetünk még erről, szívesen beszél.